Не зменшуючи ваги інших прав, зауважимо, що останнє з названих, четверте, дуже важливе. Спробуємо розібратись чим саме. Коли з'явилися перші монети, всі визнали їх настільки зручними, що почали користуватися у торгівлі тільки ними. Прості шматки золота і срібла перестали бути грошими. Купці при розрахунку використовували різноманітні монети і нові тільки викарбувані і старі, затерті, подряпані, які від цього робилися помітно легшими. Бо ж навіщо купцеві гроші? Аби придбати за них потрібний товар. А якщо це вдається, то немає значення, як виглядають гроші та скільки вони містять золота. Правителі це второпали та почали полегшувати монети. Виробництво грошей перетворилося на вигідну справу, Адже золото таким чином витрачалося менше, а купці продовжували торгувати і за такі гроші. Право карбувати монету почало відігравати роль постійного джерела поповнення казни, бо навіть більш надійнішого, ніж збір податків. Від податкового чиновника можна сховатися або обдурити його, а на базар з товаром чи за покупками піде будь-хто і без грошей такий похід не обійдеться. Чи знаєте ви, скільки коштує надрукувати один долар? Не більше одного цента. І 100-доларову купюру стільки ж. Уявляєте, які гроші заробляє Федеральний банк США, друкуючи мільярди папірців із портретами президентів? Ні, не даремно право випускати гроші – одне з найважливіших прав будь-якого владця? У Європі є така республіка – Сан-Маріно. Всієї країни одна гора, уся армія – два чоловіки. Право оголошення війни та укладання миру давно віддане сусідці Італії. І взагалі в країні все італійське – мова, майже всі товари, навіть гроші італійські – ліри. Але іноді, уперед день якої-небудь визначної дати, уряд сан марино згадує, що він має право карбувати монету. Він випускає свої гроші та видає суворий наказ – Усім торговцям приймати оплату новими грошима без жодних обмежень Законослухняні санмаринці з таким ентузіазмом виконують наказ Що санмарінських грошей ледь вистачає на неповний день А потім усі знов починають торгувати за допомогою італійських лір А санмаринські гроші перепродують туристам як сувеніри Добре, що за рік мандрівників у країні буває в сто разів більше, ніж самих мешканців і всі задоволені – уряд, мешканці, туристи. В історії цієї країни випадали роки, коли доходи від продажу грошей та поштових марок, а це також гроші, тільки спеціальні, перебільшували усі інші доходи держави. Дали не все так просто, як іноді здається. Надрукувати мільйон доларових папірців та цим збагатіти – ідея гарна, але не життєспроможна. Докладніше про це в наступних главах. І все ж таки, Варта це річ. Право карбувати монету. Скільки грошей потрібно країні? Інфляція та дефляція. Усі правителі мали право на карбування своєї монети, але використовували вони це право по-різному. Деякі знижували вагу монети, причому рівно настільки, щоб виготовлення грошей зробити вигідним для себе. А загалом їхні гроші були повновагомими – золотими або срібними. З такими грошима проблем не було. Купці охоче ними користувалися. Був ще й інший хід. У монеті метали пхали те, що подешевше, приміром, мідь, свинець і навіть залізу. За рахунок цього вміст золота і срібла у таких грошах значно зменшувався. А оскільки ціну таким монетам встановлювали як справжнім, коштовним, то й було це достобіся вигідною справою. Ще пак, на навзамін однієї монети зробити 10. Але надалі обов'язково коїлося таке. Деякий час все йде тихо, мирно, ніби ніде нічого. Купці торгують, в оплату беруть нові гроші – і тут зненацька все починає дорожчати. За товар, який коштував одну монетку, починають платити три, потім п'ять. Нарешті іноземні купці припиняють приймати нові гроші до сплати і взагалі постачати товари в країну. А місцеві купці навпаки вивозять все, що можна за кордон. Громадяни відчувають себе пограбованими, починаються заворушення.